Ba, Telefonoaren beste muturrean itsasne zagarztazu dugu, keixo egunon itxasne? Kaixo egunon. Bueno, ba, Kataloniako galdeketari buruz itzain behar dugu eh, gaurkoan, gogoratuko dugu, bueno, ba, bai gure esku dago herri dinamikaaren aldetik eta hainbat elkart eragilen aldetik, e, datozen asteetarako hain zuzen ere, bueno, ba, azarroaren bat sortzi eta baitaren bueno, beste egun batzuetarako ere, e, hainbat elkartasun ekimen antolatu dituzutela, ez da? Bai, horrela da. Piskabat gure eskualdeari dago kionez, e, esango dugu hor behar bat izanen dela. Izan ere, bueno, ba, itzordu batzuk irunen baitare antolatuak dira, e, hainbat elkartetara egilek e, e, bueno, ba, bultzatuta. Baina, e, bueno, aipatuko dugu lehenengo itzordu hori, azarrak batean izango da, e, piskabat zein izango da ekimena. Bai, bazaaren baterako, iditar talde batek, Kataluniarekin kartasuna dirazteko, eh, kandelen bidez eh, irudikatu nahi dute Kataluniako estela da ikurri nadena, eta ratxaldeko seitatik sortzitara kandelak iztuko dira hori betetzeko eh, irungo San Juan plazan duan nahi eh bueno, bere beretik erri ez za edo bertan antoladakuntzak ere eskuragarri izango ditu nahi duenarentzat edo part hartu nahi duenarentzat ba candelatxoak Hori, irungo kasuari dago kionez, hori baita ere osku alde maileko e, daialdea da, baina e, azorak sortzian ado da, larun batarekin, bueno, itzordo ezberdinak izango ditugu, e, bat e, donostian izango da eta baitaren ere erraldoi bat proposatzen da, ez da egitea. Bai, hori da, antolakuntzak, eh, gure eskudago herrialde mailan mailean dabilen antolakuntzak, mozaiko erraldoi bat deitzen du, antolatu nahi du, zurriolako ondartzan, Azaren sortzian, buizuko amaiketan mareak bidela eta ezbirela kalkulatua eginda. Eta, bueno, bertan parte hartzeko txartel batzuk izen amate bat egin behar da. Ze, nosaiko guztietan bertela, bakoitzak bere tokia izango du, bere egin derra izango du. Tarduan hori ondo antolatzeko, bai, txartelan bidez izen amatea, bueno, antolatu edo, horren bidez mm -hmm. antolatu eginda nosaikoa. Mm -hmm. Gooratu. E, Bai, izan? Bai, horatu bardego baitare, e, bueno, ba, irundik e, bereziki egun lagun behar direla, ez? Ekinmen honetan ba, parte hartzeko gotxikora bera. Bai, hori da, Euskal Herri osotik bos mila lagun beharrezkoak bera, eta orduan atxikimendu purua kontutan izan da, kalkulatutuzte birasoatik berreun bat, orduan iruni egun dagozkio, eta, bueno, horregongo dira, <laughs> bakoitarentzat ere kapa antzeko bat emango ez diote, eta zerki bat, Garduan ja eh jarraituz, ba mosaikoa irudikateko da. E, eh lenbiziko ka, e, eta Eskoziako ko banderak eraikiko dira. urtina gorria hori horrekin jola zen. E, gero aterki itsuria zabalduko dira edo horri bentat e, planteatzen da horri zuri bat irudikatzeko, hau da Euskal Herriak ere bere egin beharre ari ekingo diola eta azkenik e, aterki beltzen bide zaukestone tipi bat marraztuko da, gure eskudago iziak osatu zalboan, eta ja guk ere gure utzestuntzia prestatzen ari garela irudik atzeko. Gogoratuko dugu, bueno, ekimen honetan parte hartzeko, hainbat e, bueno, leku e, ja, jarri direla, batxartela eskuratzeko. Erletxean izango da, e, bueno, okera bat, baita ere Brasil-Bomboi e, dendan, E, azte azkenetan, hau da, urriak ogoita, bi, ogoita bederatzi azarok bostean, arratzaldeko zazpi eta tik bederatzi etara. Eh? Hori, itzordu, donostiko itzordu ari daokionez, irunen berriz, bueno, bestelako deialdi bat ere antolatua da, egun horretarako, eta larun horretarako. Bai, e, dono eztu da, egun pertsona besterik eskatzen bizituen, ez nahi zetak, ikustera mundu guztia joan leiteken, irunen ez bezte ekimen txiki bat antolatu da, e, e, gurdiko ordu batetan, manifestazio txiki bat egingo da San Juan Plazatik, Ecoloren pas, e, Pasarelekutik, eta gero zabalza Plazan, ekimen bat egingo da, hori, tataruñari, elkartasunari erasteko, non musika eta autestontzi bat ipiniko den, Eta bertan irudikatuko dugun, bintat simbolikoki bostkatu ezak egun e, eta gilikurroak egingo da katalendekin duten bezala, ez? Tarte erdan ere gukere, edo, edo bueno, gukere bai erabakitzko eskubia dugula adirazteko. Paus hongi, horiek izango ziren itzordua, galditzen e, saiguna da noski e, jendea animatzea ekimen hauetan ba parte hartzeko, ez Bai, ze ekimenak berez ba, osaiko erraldoia izugarri izanenda eta antolakuntzaldetik e, asko eskatzen du, baina beste ekimenak ixumeak e, dira, baina kalean bukerera batzuko eskubideri dugula e, algarrikatzeko ekimen xume batzuk inpartaietza bai ezin bestekoa da. Ze bestela asko azinora, baina bai, ez dau asko kostatzen eta parte hartzea ba diberdigarri izan daiteke. Uh -huh. Bueno, azken galdera bate eh, itxasne, zuk, eh, bueno, ba, Katalonia aldetik, eh, ibiltzen zera batzutan, ez bai. dakite eh, azken aldian, eh, baita bertan egun eh, zaren, eh, piska bat eh, zer ze norako giroa sentitzen eh, sentitzen duzu, ba, bertan, ez eh, hain gertu dagoenean eh, ba, egun eh, garrantzitsu hori, ez, eh, azoren bederatziko itzordori. Ba, gaur berez banoa, Bartzelonara, <laughs> eta uh -huh. egiazan, jendea jendea ilusua dauka, da, askotan gertatzen den bezala politikariek ez dio de la agenda inklusuari erantzun ematen eta neteta, politikarien arteko ezbadotasunak ikusi mugimendu guzti hau herriak berak betik e, bultzatu den mugimendu bat da beraz ines baina gehiago gurezu dagoela eta ez politikarien bere ere garaian Angelo Iarbi garrantzuen bezala ez luzi hau garrantzitsu da politikarien esku uzteko beraz herriek hartu behartu hitza eta eta gero mugimendu baten antzera aurrera aurreragoaz gure torkikuna erabakitzeko. Zakat omen diren ere horrela ikusten da, ez? Zen batera zenba jende teratzen den kalera, da gero Nekipetat Espainola bere ostepoak jarri jende horren gainetik dijoa. Uh -huh. Ba hitz horiekin gelditzen gara itsasnai eskermila gurean izateagatik gaurkoan. Eskerrik asko zuei.